Rugăciunea a doua, în Duh și în adevăr. Doamne, Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, te iubim, te slăbim și te rugăm. Dăruiește-ne rugăciunea în Duh și în adevăr, pentru ca făgăduința ta, iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor, să o trăim. Căci în cuvintele tale, care sunt Duh și sunt viață, trebuie să te găsim. De aceea cu ele să ne rugăm învățat. Taina rugăciunii cu sufletul, ca un rug aprins de lumina Duhului tău am aflat. Porunca ta, Azduh sfânt, ne-ai dat, când în vremea mucenicii nevăzute ne-ai aflat. Patimile sădite în noi de Duhul necurat, cu vârtejul gândurilor rele ne-a tulburat. Cu neputințele sufletești ne-am piedecat să-ți aducem rodul sufletului nostru curat. De aceea, în adâncul Duhului nostru, te-am căutat. Să te vedem în sălașul inimilor noastre așezat, ochii cugetului ne-ai curățat. Te rugăm, vindecă mintea noastră de risipire. Auzului nostru, cu glasul tău, de i aprinde în noi al Tău soare luminat, ca să încă prin foc ne-ai botezat. De aceea viața noastră ți-am închinat și de legăturile lumii ne-ai dezlegat. Cu tine prin poarta luminii am intrat și pășunea cea duhovnicească am aflat.